А вона мені говорить, пошол вон, Ішак, ти весь час в командировках, все нема і нема, пошукай собі дурнішу, щоб жила сама. Радуйтесь, піжони. Мала глажка чоловіка, а з піжоном зналась, хитрувала, як лисиця, а таки піймалась. Чоловік обдер піжону голову патлату, потрочив на ньому швабру і погнув лопату. Ліхтарів навішав гласці, обірвав волосся. Дуже довго лікуватись гласці довелося. А тепер вона гуляє, молода та дужа, Посадивши на три роки за задебож той мужа. Веселіться, глашки жваві, радуйтесь, піжони, Вас у нас охороняють кодекси і закони». Макака У клітці мавпочка жила, вона безділа не сиділа, Синка маленького гляділа, жоною вірною була. А згодом З клітки утекла, І що хотіла, те й робила. Огла старого обскубла, скубла, крокодила, Любила дикого кота, Моргала з дуба на шакала, А потім вовка обнімала, І назад вернулась, Без хвоста. Дивився мавпен чоловік, Як мавпа корчилась від болю, і думав, спльовуючи в бік, «Отак жінкам давати волю!» А я доповнив би ще й так, «Жінкам, що схожі на макак». Страждання від кохання Сорок літ писав невтомно про любов Матвій Лобань. Він недавно книгу видав «Світлі дні моїх кохань». А поетова дружина, жінка лагідна, не зла, узяла його томину і читати почала. Скрізь під віршоками дати, а вгорі стоять присвяти. На сторінці порядку всім, кого устиг кохати, ніжний лірик на віку. Василині, Валентині, Лисаветі, Мелевтині, Тані, Мані, Дусі, Жені, Галі, Вірочці, Рені, Віолеті, Агнесі, Прісі, Фросі, Лесі, Фесі, Люсі, Мусі і Ніжанні, але Тині, риті, ганні, знову мані, знову вірі, А в кінці якийсь ельвірі. Обома руками жінка ухопилася затом І огріла ним поета, як чавунним утюгом. Після того у поета голова бездень гула. Видно, лірика у книжці справді сильною була. Вельможність Везе в родливій киці Щастить усюди їй. Сподобалася леву, і той женився на ній. А киця й розходилась. Ось ми тепер дамо. Захочем разом з левом всіх звірів поїмо. І покусала тигра, подряпала слона. А ті мовчать, бо киця – то он я жона. Отут поставим крапку. Боюся, що й мене якась вельможна киця за натяки дряпне. Вірність Вовк війцю хапнув з дотари і по Лев за ним біжить позаду, стій, кричить, віддай Закрутились розбишакі в лютій боротьбі, а вівця втекла тим часом, та й живе собі Лев за мене з вовком бився, хвалиться вона Я ж люблю і любити буду тільки барана як я збив прадавню байку на легенький сміх, прочитав її знайомим, щоб розважити їх». І сказала дамі-дама, «Свідчить байка ця, що тепер любити вірно може лише вівця». Легкий флірт Заміг Рома до Римочки в обідню годину і побачив еротичну класичну картину. Лежить Рима на дивані, горда як Венера, якби зважити, затягне доброго центнера. Рома збоку примостився і тихенько каже, «А що коло біля тебе, ще й Ромочка ляже». Рима прикро здивувалась, ідіотська шутка, щоб я мужу і змінила, я не проститутка. А Ромочка ручку лиже, та й ж без обману, подарую півсотняшки, полежу і встану. Повагалась трохи Рима, але не відшила, гроші в сумочку сховала і тут же согрішила» а увечері придибав чоловік з роботи, роздягається у передній,